Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Əl-qari'ah Qəlbləri qorxuya salan Məl-qari'ah Qəlbləri qorxuya salan nədir? Və mə ədraqə məl-qari'ah Sən hardan biləsən ki, qəlbləri qorqaya salan nədir? Yəvmə yəkünün nəsü kəl-fəraş il-məbəsuf O gün, insanlar ətrafa səfələnmiş pərvanələr tək olacaqlar. Və təkunul jibəlükəl-i həni Dağlar isə, Didilmiş yun görkəmi alacaqdır. O gün kimin tərəziləri ağır gələrsə fehu xoşbəxt güzaran sürəcək. O amma Kimin tərəziləri yüngül gələrsə fe'um o haviyə məskəni haviyə olacaqdır. sən hardan biləsən ki o nədir? Narun hamiyə o çox qızmar bir odtur.